В чому змінився? Адже ти сміхаєшся. Невже ти ніколи не дивився в дзеркало і не бачив своєї усмішки? Я боюсь дивитися в дзеркало. Я все кажу собі, не може бути, щоб я був такий щасливий. Я хворий, я марю, я збоживолів і навіть не здогадуюсь про це. Нойс підійшла ближче і ущипнула його. Відчуваєш щось? Він пригорнув її до себе і відчув, що тоне в її шовковистому темному волосі. Коли він нарешті відпустив її, вона, ледь перевівши дух, промовила. «Ось іще одна переміна. Ти й цьому навчився». «Я маю чудову вчительку», – почав Харлан і прикусив язика, злякавшись, що Нойс може сприйняти це, як натяк на численних його попередників, які помогли їй стати доброю вчителькою однак її безтурботний сміх не був затьмарений такою думкою. Вони вечеряли разом. У вбранні, що він привіз, Нойс була така ніжна і лагідна, аж Харлан не міг намилуватись на неї. Простеживши за його поглядом, вона легеньким рухом поправила спідницю і сказала, «Не треба було привозити мені всього цього Ендрю. Навіщо їй Богу?» «Пусте, ніякої небезпеки», – безтурботно відповів він. Ні, це небезпечно. Навіщо робити дурниці? Я цілком можу обійтися тим, що тут знайшла, поки... поки ти все владнаєш. А чому б тобі не носити власне вбрання і усілякі брязкальця? Бо не варто виходити заради них в час, пробиратися до мого дому, щомиті ризикуючи бути спійманим. А що, коли вони зроблять зміну, поки ти будеш там? Мене не впіймають, нерішуче сказав він. І додав уже впевненіше. А крім того, мій наручний генератор постійно тримає мене в біочасі. Тим-то жодна зміна не зачепить мене. Розумієш? Ні, не розумію, зітхнула Нойс. Мені здається, я ніколи не збагну усіх цих премудростей. Тут немає нічого складного. І Харлан захоплено почав пояснювати. А Нойс уважно слухала. Та з виразу її променистих очей важко було зрозуміти, чи справді дівчину цікавлять оті пояснення, чи вони тільки розважають її? Ці розмови наповнювали Харланове життя особливим змістом. Уперше він міг з кимось поділитися думками, обговорити свої справи і вчинки. Нойс стала, мов часткою його самого, але водночас була досить самостійна, з незалежними поглядами, здатна дати несподівану відповідь на будь-яке його запитання. Дивно, розмірковував Харлан, скільки разів він спостерігав таке соціальне явище, як подружнє життя, а не помітив найголовнішого не збагнув його справжньої суті? Хіба він уявляв тоді, наприклад, що такі спокійні ідилічні хвилини можуть бути вершиною щастя в подружньому житті? Зібгавшись калачиком у його обіймах, Нойс запитала Як посувається твоя математика? «Хочеш глянути?» «Тільки не кажи, що вона завжди при тобі». «А чому б і ні? Поїздки в капсулах забирають стільки годин? Шкода марно гаяти час». Він підвівся, видобув із кишені маленький фільмоскоп, вставив у нього плівку і, всміхаючись, закохано дивився, як Нойс прикладає прилад до очей. За хвилину вона повернула йому фільмоскоп і, похитавши головою, сказала «Я ще зроду не бачила такої сили за карлючок. От якби навчитися читати вашою єдиною міжчасовою мовою?» «Насправді, – пояснив Харлен, більшість із цих закарлючок, як ти їх називаєш, ніякі не літери міжчасової мови, а математичні символи». «Невже ти все це розумієш?» Нойс зачаровано дивилася на Харлена. Хоч би як було йому боляче руйнувати її ілюзії, він усе-таки змусив себе признатися. На жаль, не настільки, як хотілося б. Однак я постійно вивчаю математику, аби здійснити те, що задумав. Поки що в мене не вистачає знань, щоб зуміти побачити в стіні отвір, крізь який пройшла б вантажна капсула. Він підкинув фільмоскопу гору, спритно піймав його і поклав на маленький столик. Нойс жадібно стежила за кожним його рухом і враз його осяяло. «Побий його час!» «Ти ж не вмієш читати часовою. вигукнув він. «Певна річ. Отже, з тутешньої бібліотеки тобі ніякої користі. Я й не подумав про це. Тобі потрібні плівки з 482-го». «Ні-ні, я не хочу», – поквапливо заперечила вона. «Ти їх одержиш». честі, не хочу. Нерозумно ризикувати заради...» «Ти їх одержиш», – рішуче повторив Гарлан.